Aspern Valamelyik európai nagyvárosban egy hídnak végén nyikorgott egy koldús kezében a hegedű, melynek az a csodálatos hatása volt, hogy a legtöbb elmenő nem a zsebébe nyúlt, hanem a füleit fogta be. Átkozott hegedű. mormogták a járókelők, s ezzel odább mentek. Jön aztán a többi közt egy sovány alak, s alig, hogy füleibe csaptának az irgalmatlan hangok, Kiválik a többi közül, s az öregtől elkérvén a hegedűt, rövid készülődés után olyan nót húzott, hogy aki orvosságért alatt, még az is megállt. Mennyei hangok, suttogták a bámulók, s fényes ezüst pénzt ölté meg nem sokára a kalapot, de még melléje is lefolyt. A művész megeléglé a hatást, átadá hegedűjét a kódusnak, s köszöntvén a bámuló közönségét, melye rövid zenének teljes tanúja volt, egykedvűen odább sietett el. Ki volt ő? Kérdi a szomszéd a szomszédtól. Paganini, mondja egy valaki, teljes gyönyörével azon hangoknak, melyeket néhány perccel előbb a hegedű adott, s aztán folytatásképpen mondá, "Ezt tudám a hegedűvel bánni. Még mindig az 1809-i korszakban vagyunk, május 20-án estbe Aspern alatt táborozott az osztrák sereg, előestvéjén levén egy írtóztató véres napnak, melyben Aspern több mint tízszer esett el és vétetett vissza. Másnap körülbelül 60 ezer ember halt meg. Óriási temető egy apró falu mellett. Vesztett csaták folyama volt ez, és a francia sereg dicszomjas tábornokai az osztrák faluk neveiből szedték a hercegi címet, így lett egyik vágrámi herceg. Élénk mozgalom volt a francia a tábornokok között, s kettő-három is vágyott már a másik napra, úgy látszott, hogy Asper nem rosszul hangzó név, hogy azon a néven egy embert hercegnek ösmerjen a világ. Késő este volt, vagy jobban mondva éj s az egyes ezredek rendeltetésük helyén álltak. Égtek a tábortüzek, melyek egyikénél két egykedvű katona hasalt végig fehér köpönyegén, az egyiknek bajusza közül olykor jókora a füst csapott ki, mit egy kurta szárúból szopott ki. Amint látom, mindenik fejét csóvágatja, de szájuk csipetnyit sem mozdul. Mindig erősebben jött a füst, s mintha a gondolatok mázsaként nyomnák a főt, a két vitéz könyökére támaszkodik, hogy fejét megdülleszhesse. Még erősebben jő a füst, a vonások szokatlanul összecsomósodnak, és az egyik katonal kezében levő piszkafával egész düvel a tűznek közepére vágott. Szétcsapott a szikra, mire mind a kettő önkéntelenül fölugrott, még az a huszár is, ki néhány lépésnyire ülvén két paripát tartott. Majd holnap, pajtás! egy egymásnak, s ezzel elváltak. Kik voltak ezek? Kérdi egy elsiető gyalog a huszártól. Ez egyik vagy mi a Benyovszki regimentből az óbester. Miért kérded, ha tudod? Mondja egy kedvűen a huszár. Kérdem, mert a másikat nem ösmerem. Mondja a gyalogos. Akaszt föl magadat, ha még azt sem ösmered? Mondja a huszár. Nem tudom, honnét ösmerném mikor ma értem a regementhez, mindössze is három hetes katona vagyok. Az már más, ecsém! Szólt hegyről a másik. Nohát, mondja most meg, jó barátom, hogy ki volt az, aki a tűzbe csapott. Vedd le előbb a fejedről azt a dűlt szájú süveget, amit lótni-futni tettél föl, mert míg az a el lesz, meg nem mondom. Azt is megteszem. Mondja a jó fiú, gondolván, hogy valami nagyot hall. Tehát, ki az? Simonyi Óbester, a huszárok szentje! A gyerek markában felette a sapkát, s nagy csodálkozva ment el a maga tanyájára. Kezdődött másnap a véres munka, a halál valami felhőre hasalva nézte a dolgot, ez a legkényelmesebb munka, gondolámagában, magában, mert egyik ember a másikat ölte. Aspen tizedszer esett el, s ugyanannyi szor verettek vissza a franciák. Már a nap is megundorodott, s a hegyek közé sietett, de az emberek elfeledtek az én nyugalmára gondolni, hisz annyi ezer pajtás feküvék a vetetlen ágyon. Még egy kell a népnek mára, különben nem nyugszik. Aspen oldalából lassúdan mozdul egy hosszú vonal. Miért olyan fáradt ez a villámszágyó nép? Hát nem ők a simonyi huszárok? Simonyi ezredes most vált még egy néhány szót három tollas tábornokkal, kik az ezredes olcájában egy igent keresnek. Az ezredes megteszi köszöntését, a három zöld tollas nyugodtan nyargal el, csak néhányszor néznek vissza arra az emberre, ki egy nehéz munkát vállalt föl a napra. Megállt az ezred, a jobb csöndes volt, azonban látszott észrevenni a felhőt, mely lobau felől mozog. Négy ezred könnyű lovas tette kifejlődéseit, s egy erős ágyútelep vágtatott elő, elhozván azt a maradék golyót, mit a mai napra vacsorára szántak. Vigyázz! Kiálltál végig a soron Simonyi, olyan erős hangon, mely még az ágyú dörgésbe is belemel szólni. Megállt az ezred, várván, hogy az öreg mit mond. Mert mikor ilyen tűzre várakoztak, az öreg nem tudta megállni búcsúztató nélkül. Ha tudnám, szólt Simonyi, hogy van itt olyan ló, amelyik futni merne, míg az én lovam nem mozdul, még a lovat is agyonlövetném. Azért, ha van itt valami regruta, ki nem tud veszteg maradni, szálljon le, ne roncsa a lovat. Egy ember sem szállt le. Nem úgy küldtelek benneteket, hanem hívtalak, s ha itt vagyok veletek, majd azt is megmondom, meddig maradjunk itt. Hallod az öreget, sugdosták egymásnak. Négy regement mozog amott, mondja odább. Ezek aztán már tudnak emberséget, ösmernek minket. Tudják, hogy mi vagyunk a magyar huszárok, kevesebben el sem mernek jönni. Az egész hosszú sorban megmozdultak a paripák, tán érezték a gazda gazdasarkantyúját. Megfogadtam magyar böcsületre, hogy ezen helyben várjuk meg a legutolsó golyót, melyet azok kirőnek. Nem tudom, meddig tart, tehát gyújtsatok pipára. A legénység vígan szedegette elő számát, s míg az ellenséges ágyuk bömbölének és szakadatlanul feléjük a golyót, pipára gyújtának. Maga Simonyi is elővette tegnap esti kurta pipáját, és a bodor füstöt vígan eregette. Még a vérszomjas halál is megcsóválta a fejét a felhőkben, mikor a jófiúkat pipázgatni látta. A francia ágyuk azonban, mint a mákos szórták ki a golyót. Kiszedte a vámot a halál, de a sor mozdulatlanul állt meg. Gondolkozott az öreg, hogy vajon volt-e valaha ilyen tűzben, de még maga sem emlékezett ilyen borzasztó nagy tűzre, azon közben pedig pipájában a tüzet egykedvűen alább nyomogatta. Újabb zápora szakadt a golyónak, ekkor az öreg azt mondja magában, ezek a bolondok a holnapi golyót is elhozták, s nehogy a legénység elunja magát, kivesz a egy fényes tallért, s egy regruta felé kiállta. Látod ezt a tallért? Ége még a pipád? Eszalonál egy golyó második ugrásban az ezredes alól kapta ki a lovat, hogy az öreg alig tudott kikerülni a szegény pára alól, Ekkor azt mondja a regruta az Óbesternek, ki a pipát még mindig a szájában fogta. Óbester uram, hát az üvé ége? Tied a tallér, válaszolt az öreg, mikor újabb lovon ülve a homlok elé nyargalt. Az alkonyat szürkülete mozdulatlan leli a huszárokat, ekkor rögtön megszűnt az ágyúzás, és a négy lovas ezred sajátszerű hullámzással röpült, körül szárnyalandó simonyit. Alig 5-600 lépés az egész köztér, a parancsszó elhangzik. A huszárok vonala középen ketté oszlik, rézsutos irányban a kész vágván, míg a középső nyírás 30 ágyúnak torkát nyitja föl, mely írtóztató zenéjével a francia lovasság középpontjába lő. Most rohan a nagy tömeg, de akit a másik lövés élve hagyott, visszafordul a szakadozott sorból, mert ölnyi hézagok ürülének, s ilyenkor sorakozni éppen lehetetlen. A két szány az írtóztató ágyú megzavarodván, a középtest után nyarga vissza, hátán hordva azokat a szölnyű vágásokat, melyeket a huszárok hamarjában és oly jó kedvel osztogathatnak. Lassanként kint elfoglalá a tért a nap hosszán elfáradt gyalogság, s édes jóízűen szemlélődött az ellenség futásán. Aspen alól kinyomadtak már az osztrákok, egyetlen egy négy még a Benyovszki ezred, a hatodik rohamot állja ki. A francia parancsnok halsányon kiáltja, hogy adják meg magukat. Egy irtóztató puskaroppanás volt a válasz, mire a füstgomoly eloszlott, maga maradt az ezred, a Benyovszki ezred. Ismét égnek a tábortüzek, ezek egyikénél szemközt ül a tegnap esti két ezredes, kezet szorítának, mint akik évtizedek óta nem látták egymást. Előtte való este egyik sem hitte, hogy még kezet fogjon, mindenik tudta, milyen veszélyes helyzet vár reá. A főherceg két segédtiszt kíséretében nézte meg a kinyugvó csapatokat, a két ezredes gyorsan felszökelt és elébe sietének az érkező vendégnek. – Simonyi! – mondja a főherceg. – Ez nagy tűz volt! Az ezredes nem szólt, nehogy azt találják gondolni, hogy dicsekedni akar. Én isperem már igen a magyar katonát, mondja a römtelt örömtelt arccal. Én is, mondja Simonyi önkéntelenül. Én sokat vártam az ezredtől, de mai több volt, mint amit hittem. Tettük, amit lehetett. Csoda volt az, két csoda egy nap, ezredesek. Mondja a másikra is egy kegyteljes pillantást vetvén, mert az a Benyovszkinak ezredese vala, s aztán ismét Simonyihoz szólva. Önnek úgy látszik katonái irányában talizmánja van? Föntség. Mondja Simonyi. Kevésből áll az a titok. S mi volna az? Hogy tudjon az ember a nyelvükön beszélni.